а лілої з перстя на стіл і завмер. А пісня линула безконечно. Співав Митуса про багатство руської землі, про звитяжних русичів і подруг їхніх вірних, жінок чудових, про те, як походів чекають вони чоловіків та синів своїх. Задзвенів по-юнацькому Митусин голос, жінок оспіваючи. Бринять гуслі, їхні звуки вплітаються вміло у співцеві слова про красуню новгородську Анну, мстиславу доньку. А висока вона і струнка, як найвища сосанка в лісі, а в очі як глянеш, мол озерів тонеш глибокому, а такі в неї щоки ніжні, як на сході зоря рано вранці. Заговорить до кого, Здається, що то гусли співають Голосом ніжним. І не щулися, коли співець замовк. Заворожений Данило потер й І підбіг до Метуси. А ти бачив Метуса Мстислава-Удалого? Забув ти, княже, Що очі мої Не видять нічого. Був я у Новгороді Великому, і біля Мстислава був близько. До нього на дворище заходив. Він мене і до терема свого запрошував. Розмовляв я з ним. А потім іще поводир мій багато розповів і про нього, і про дочку його. А я все те запам'ятав і пісню склав про хороброго Мстислава. Багато про нього оповідали мені новгородці. І все більш люд простий, до подоби людям Мстислава відвага. На торжищах у Новгороді сидів я і слухав. По вулицях ходив, до ковачів кузні їхні заходив, де зброю кують, і до дружинників навідувався. Скрізь хорошим словом Мстислава почитують. Чесна людина він, слово дав, ніколи не зламає. Данило подякував співцеві, нагадав, щоб нагодували старого і на дворі княжому влаштували відпочити. Дякую дуже за ласку. На дворі я в тебе поживу, тільки недовго. Нічого не треба мені. У дорогу піду знову, встав Митуса, обережно пригорнув до себе вуслі і попрямував до дверей, підтримуваний Дмитрієм. Данило замислився. Чи до розуму Боярді йшло? Що він задумав? Чи зрозуміло, навіщо він Митусу покликав? Тільки вийшов Метусе, як підвігся схвильований Мирослав, Уклоняюся Данилові за розум його. Зумів він людські думки схопити, мов блинки, до одного віника зв'язав. Так ми й гадали. Помочі просити треба у братів наших. Бачу тепер По Новгорода слід податися. До Новгорода далеко, доки прийдуть, нас перелувать тут усіх Бенедикт, тягнув своїй Филипп. Данило гримнув на нього, замовкни, Филиппе. Філіп не вгалав, замовкни, можу й мовчати. А ти ж поради питаєш, я кажу те, що думаю. Думаєш, розсердився Данило. Про Галич, думаю. Усі ніяково мовчали, і Данило вивів з рівноваги Филипп. Зі своїми настирливими порадами. Данило тіпався від люті. Цей противний боярин нахабно лізе в порадники. А може, він вірно говорить, промайнула в Данилові голові спокуслива думка, але він її відразу відігнав. Добре, що Мирослав почав говорити, нехай говорить, почав заспокоюватися Данила. Мислю так, обережно промовив Мирослав. «На все мусимо глянути, де буде краще, а не кричати, як Филипп». «Під бадьори, як завжди, молодець Мирослав», подумав Данило, і вдячно глянув на свого вихователя. «Оцей дощ, той теплий», – обвів цих поглядом Данило. «Той дощ, що про нього Мирослав казав з Новгорода. От туди йти за поміччю до Мстислава удалого». Його сюди просити з дружиною хороброю Новгородською. Василька хикнув, поскув свою ріденьку борідку, Піднявся з лави. «Правильно мовить князь Данило. Нам до своїх тулитися треба, Як братеникам рідним. Горя багато на руській землі. Чвари князівські люд поділили». Він скосазирнув на Данила, Чи не розсердився за ці слова, а нам єднатися до докупи проти ворогів злих. І у слові про похід Ігорів вельми мудро про силу сказано. «Та не забули ми?» Знову глянув він на Данила. «Що й батько твій роман князівав у Новгороді?» «Давно то було, та не забулося. Це теж знадобиться, дружба ж яка. До Новгорода посла нашого відрядити». Нехай воїв до нас посилають, а ми їм віддячимо. Семен і Дмитрій, слухаючи Василя, кивали головами, погоджувалися і раді були, що їхні мислі такі ж. Але несподівано спохмурнів Мирослав, до Данила звернувся. А про дне забули. Чи подумав ти? Прийдем, Стеслав, то де ти буде? У Галичі? А ти як? Що, віддаси йому землю нашу? Знов сваритися, знов чвари, розпалювати. Вірно, чвари будуть. Без новгородців обійдемося, вихопився Филип. Мов від дотику острого меча спалахнув Данило. А ліпше, щоб коломан у нашому Галичі сидів, так голосно крикнув, що всі здригнулися. Ти так думаєш, Мирославе? Гадав я, що мудріший ти? О ти, ніби ножем у серце. Порадив. Ще не було такого, щоб Данило на вихователя свого голос підіймав. Всі жахнулися. Ледве стримався Мирослав, щоб на цю Данилову зухвалість не відповісти так само гостро.